згадавши про наказ Галини. «Давно вже я не пила такого вина», сказала вона. «Велике спасибі! Хотілося б ще посидіти, але мені вже час заступати на чергування в барі». «Всього найкращого, пане Штандартен Фюрер, Обличчя її було занепокоєне і водночас улесливе. Після того, як затихли кроки Раїси в коридорі, Шпрингер запитав. «Вона сама?» Здогадалася піти, чи це ваш натяк. Їй уже час на роботу, от вона й пішла, відповіла Галина. Її зміна починається через годину. Дивно, від такого столу в наш час не тікають. Він з гордістю оглянув золотаві шпроти, з прозорими шматочками сала угорську ковбасу, салямі, жовтий куб масла на тарільці. — Ви забуваєте, відповіла Галина що тітка Раїса працює в офіцерському барі, і її важко здивувати консервами. «Це правда», – усміхнувся Шпрингер. «А де інвалід?» «На базарі». «Значить, ми самі в цьому будинку? Вдвох?» Якесь занепокоєння прозвучало раптом у голосі Шпрингера. «Здавалося б навпаки». Він мусив би тільки мріяти про те, щоб залишитися наодинці з Галиною, і тоді навіть спробувати домогтися кохання, з'ясувати, чи наважиться вона відмовити йому штандартенфюреру військ СС. А замість того неспокій, навіть Острах пройняв його і чомусь згадав про фельдфебеля Біркенбауера. Його підозри видалися тепер не такими безглуздими. І хоча що хвилини можна викликати ад'ютанта й шофера, які сиділи в машині, штандарт-инфюреру зробилося тут зовсім незатишно. Захотілося бути якомога подалі від цього тихого, зовні спокійного, але в чомусь небезпечного будиночка. Треба сюди повернутися із взводом солдатів і обстежити все до трісочки. «Що це з ним? Чого він боїться? Відповіді немає, але все одно в цьому будинку явно не все гаразд. Чи, може, він перебільшує? Розігралася підігріта підозрою уява. І все-таки затримуватися тут не слід. Чи це зручно, запитав Шпрингер, бути нам тут удвох? «Ви злякались?» – усміхнулася Галина. «Я ніколи не думала...» «Ні, я не лякаюся, коли зі мною мій парабелум», – мовив Шпрингер, на всяк випадок відстебнувши клапан кобури і з задоволенням помацавши часту ручку пістолета. «Але я подумав про вашу репутацію. Хіба ваші відвідини можуть зіпсувати чиюсь репутацію?» – здивувалася Галина. «У мене буває багато хворих». Вона по-своєму витлумачила бажання Шпингера раптом залишити її. Він хоче перевірити, куди пішла Раїса і, можливо, напасти на слід Івана. «Штандарт інфюрера треба затримати за всяку ціну. Мені було дуже приємно побачити вас і випити з вами телесвина». Сам, не розуміючи, чому поспішає, коли, напевне, треба залишатися, говорив Шпингер, відчуваючи себе дедалі неспокійніше в цій світлій кімнаті. «Але я піду. Ви стомилися?» «Генерал Матінелі, мабуть, буде не дуже задоволений. З якого це часу ви, штандартен фюрер Шпрингер, стали піклуватися, буде чи не буде задоволений генерал Матінелі? знетямилася Галина. «І до того ж, чому ви дбаєте про нього?» І зовсім забуваєте про мене. Ви гадаєте, що мені цікаво бувати тільки з ним? Це була зовсім нова нота в її мові. Тепер відчуття тривоги поступилося перед професіональними службовими інтересами. Мені здавалося, ваші стосунки з генералом Атінеллі вам правильно здавалося. Я люблю генерала. Любите? За що? Просто люблю, сказала вона. Але це зовсім не означає, що я мушу споглядати його персону всі 24 години на добу. Для мене ваш прихід – велика честь. Я хочу, аби між нами була дружба, справжня дружба, яка й привела вас до мене в гості. Адже це так? Щира правда, відповів Фюрер дивлячись на гарні руки Галини з довгими музикальними пальцями. От тільки я трохи захмеліла, сказала Галина. І співати мені хочеться, і вірші декламувати. Шпрингер пригадав її, коли сиділа вона з матінеллі в барі, і тоді обличчя жінки здавалося застиглим. Повні вишневі губи стиснулися міцно й суворо. Жодного слова з них і обциньками не витягнеш. Мабуть, це, крім усього іншого, залежить від співбесідника, сказав він.